Звідки ж мені було знати, що всього через кілька днів я жорстоко, шалено, до безпам'ятства розкаюватимуся в Ви ще не дочитали цієї історії до кінця, панове, однак можете повірити на слово. Доля нещадно покарала мене за такий необачний і недостойний вчинок. Якби я не влупив водень у четверо більшу ціну, то ще Либонь зміг би якось відбрихатися перед товаришем. А так, проте я знову забігаю наперед. У середу 30 грудня, за два дні до часу Х, Тьомик ще більше порадував мене. Макса, знаєш що? – заявив мій напарник. Я їй освічусь. Кому? – машинально перепитав я. Хоча чудово знав, якою буде відповідь. Марусі? Ти, певно, не помітив, друже, але я, схоже, по вуха закохався в неї. Ну, вона мені завжди подобалася, але зараз все, все якось інакше. І я, я, я хочу бути з нею. Ага, треба бути сліпо глухонімим. Паралізованим критинам, щоб цього не помітити, подумав я. Мені здається, що і вона теж. По-моєму, ми, ми, ми створені один для одного. Тремтячим голосом правив далі, Артем, освічусь. Прямо на Новий рік у Пуно під ялинкою коли на голови щасливим дітлахам падатимуть дарунки з неба, коли довкола царюватимуть і радість, і захоплення, і неймовірне піднесення. Я сплюнув собі під ноги, скреготнув зубами, більше ніяк не відреагував. А що? Ви, мабуть, чекали, що почну нарікати. Я лаютися і намагатимусь відмовити, товариш. Аж ніяк. Насправді, його контужена заява не стала для мене новиною. Я знав, я відчував, що раніше чи пізніше цим закінчиться, незважаючи на те, що згадка про той день, коли родичі Альони попередньої Тьомикової нареченої. Ледь не вбили мене під час весілля, якого, по суті, так і не було. Ще й досі глибоким шрамом пульсувало в моєму мозку, нарідко спричиняючи приступи тяжкого безсоння. Я вирішив нічого не робити і нічого не казати, аби якось порятувати товариша. Нехай освічується, як то кажуть, чим би дитя не бавилось аби не плакало. Тьомик так і не освідчився. І це, можна сказати, єдина хороша подія з усіх, що трапилося у ніч з 31 грудня на 1 січня. Попервах, все відбувалося достеменно, так, як і передбачав мій товариш. Надвечір, спокушені чутками про небувалу новорічну виставу, а також палко, бажаючи на власні очі побачити українського Рембо та його напарника, які бдвох змогли знешкодити цілу банду грізних амазонських терористів, строкатий перуанський люд почав збиратися на центральній площі Пуно. Народ приходив з найдальших околиць, спускався з довколишніх гір. Великі групи старожилів припливли з островів Такіле, Амантані та плавучих островів Урос. Примітки Такіле-Амантані – великі острови на озері Тітікака, на яких і досі береглася Автентична перуанська культура Плавучі острови Урос, штучні острови на озері зроблені за черету тотора з давніх давен на таких островах живуть люди. Люди йшли цілими родинами, тягнучи за собою дітлахів, служників і навіть собак. В результаті вже о дев'ятій вечора на Майдані залитому тьмявим світлом вуличних ліхтарів, як кажуть, не було до яблуку впасти. От 22.10 за нами зайшов мер, і всі разом ми пошурували до центру міста. Сеньор Баутіста Рейс, тюпав першим, оточений свитою радників та заступників. За ними в легкому ситцевому платічному та в'язані білі накидці, величаво дефілювала Маруся. На свято дівуля готувалася, наче пудель на виставку. Причепурилася, зробила манікюр, нафарбувалася і так далі. Мушу визнати, виглядала вона дійсно шикарно. Все чоловіче населення Пуно подовгу не зводило з неї хтивних поглядів що, зрозуміло, страшенно злило мого напарника. Тьомик звивався слідом за Марусею, виявляючи її різноманітні знаки уваги. Дівчина час від часу віддячувала йому граїливим поглядом і посмішкою, від чого Артем млів і мружився наче чищення, якому почухали за вухом. Я, встромивши руки в кишені, і, втягнувши голову між плеч, замикав процесію. Час від часу крить діставав з кишені рацію і зв'язувався по черзі то з Маргаріто, який чекав в аеростаті на підльоті до містечка, то з його напарником, ще зовсім юним кирпатим хлопчиком, що вже півдня липався прив'язаний на вершечку новорічної ялинки. Щойно, побачивши нас, натовп зеврував і зашумів. Немало розбурхане море. Чим ближче ми підходили, тим гучніше звучали вітання, а коли, наблизившись, почали протискатися до трибуни під ялинкою, несамовите горлання юрми заглушило не на наче ударна хвиля від вибуху бомби святковий оркестр. Такого я геть не очікував, мовив мені на вухо Тьомик. Я знезав плечо, мовляв мені байдуже. Хвилюєшся? Непевним тоном поцікавився напарник. Протягом кількох секунд задерши голову до гори, я мовчазливо зливо глядався в загуслу темряву небес. Завстигла Моторошна чорнота стікала духотою. З Знадозра на місто наступали важкі темно-сірі хмари. Вони повільно повзли, не наче танки, ледь-ледь проступаючи крізь пітьму. Чи не покоївся я? Та мене ледь не розгривало на шматки від хвилювання. А з нервів, здавалося, скоро влітатимуть блискавки. «Я розумів, що через низький рівень хмар дирижаблю доведеться лавірувати близько до землі, та ще й в суцільній темряві, якщо він зачепить гору або не переведе, Господи, якусь будівлю в пуно. У мене мурашки по спині бігали від однієї думки, що тоді буде».